Почались суперечки, перейшло в бійку. Тоді хлопчик на ім'я Бред штовхнув старчера, рату й ударив Бреда в обличчя. Губа розбита, а отже пішла кров, а отже серйозний інцидент. Не дивно, що коли школа що коли надбігли вчителі, хлопчаки ніби води в рот понабирали. Нічого не розповіли. Виходить, нічого страшного, був кая. Це ж хлопчаки. Жодне з чотирьох жінок зі мною не погоджується та й не чекає від них згоди. Містаран додає, один з учнів розповів мені, що бред глузував зі старчера через його фото в газеті. Хто завдав першу удару, різкувато питаю я. Вони уникають відповіді на неприємне запитання питання. Хіба це так важливо відрізує Джудіт? Так, чорт забирай, це важливо, відчувши небезпеку, втручається Дорис. Нас битись суворо заборонено, пане Рут, незалежно від того, хто є ініціатором. Наших учнів навчають не встрявати в такий вид активності. Я розумію, але ж ви не розраховуєте на те, що дитина, яку вп'якують, не може за себе поставати. Слово скують дуже виразне. вони не знають, як підвідповідати, відповідати, якщо моя дитина жертва. «Ну, я не думаю, що його цькували», – каже містарант. «Скажіть, а бред Бредзапіяка?» – питаю вчительку. «Ні, зовсім ні. Цього року в мене чудовий клас. Звісно. Зокрема, мій син. Послухайте, вони ж просто маленькі діти, правда. Вони не можуть завдати одне одному великої шкоди. Ну, штовхаються і вовтузяться на майданчику. Вони ж хлопці, чорт забирай, дозвольте їм бути хлопцями. Не карайте їх щоразу, коли вони сперечаються». «Ми даємо їм знання, пане Рут, пихато, каже Доріс. Ти говорив з ним про бійки, лютує Джудіт. Так говорив я, пояснив йому, що битись погано, що ніколи не слід починати бійку. Але якщо вже хтось інший її почне, то неодмінно треба захищатись. І що в цьому неправильного?» Жодна із них не узивається в відповідь, то я ж продовжую. Краще б ви дали йому знання, як постояти за себе. А то його цькуватимуть усе життя, це ж діти, вони битимуться. Часом вони перемагатимуть, часом програватимуть, але вони з цього виростуть. Повірте, коли хлопці подорослішають і його кілька разів поб'ють, він втратить цікавість до бійок». Вже вдруге помічаю, що Ава розглядає ноги міста Рант. Я теж розглядую і нічого не можу з собою вдіяти. Такі ноги заслуговують на увагу. Дорис спостерігає за цими відвертими поглядами. Вона це бачила вже не раз. Батьки Бреда вкрай засмучені, каже вона. Залюбки з ними поговорю, підхоплюю я і перепрошую. Старчер теж попросить. Пробачення. Годиться, я сама це владнаю, гиркає Джудіт. Та, навіщо ж ти мене сюди покликала? А ось навіщо ти хочеш переконатись, що всю провину покладено на мене? П'ять днів тому я узяв дитину на кейдж-файтинг, а тепер він стріє у бійку на спортмайданчику. Мою вину чітко доведено, ти перемогла. Ти хотіла, щоб і інші в цьому пересвідчились. Отак, тепер задоволена». Це, звісно, розжарює атмосферу в кабінеті. Джуді ципле блискавками ще трохи, і в неї пара звух піде. Доріс, директорка, втрачається. Добре, добре, мені подобається ідея, щоб хтось один із вас переговорив з батьками Бреда. Один із нас двох, чи один із нас трьох, перепитую я. Дотепно, перепрошую, тут здається нас забагато». Ава сердито зиркає на мене, я розглядаю ноги вчительки, яка безглузда зустріч. Доріс рішуче дивиться на мене. Гадаю, це маєте зробити ви. Ви маєте рацію, це лише хлоп'яцтво. Подзвоніть батькам Бреда і перепросіть. Неодмінно, яким буде покарання для старчера, уточнює Ава, оскільки Джудіт зараз говорити не здатне. Як ви думаєте, містарант, питає Доріс, ну яке покарання має бути? Тільки не кажіть, що ви можете виключити мого малого зі школи, припускаю, я найгірше. Ні, вони з Бредом товаришаткуватимуть, і мені здається, вони вже помирились, кажуть. Мій сторант. Може тиждень без перерв? Хоча обідня перерва в нього залишається, питаю я, намагаючись ставити палицю в колеса правосуддя. Я ж адвокат. Це інстинкт. Вона всміхається, проте не відповідає. Ми досягаємо компромісу. І я першим виходжу з кабінету. Виїжджаючи з парковки, ловлю себе на тому, що усміхаюсь. Старчер не піддався. Пізно ввечері пишу електронного листа міста Рант, її звати Наомі. З подякою за її чудову роботу. За 10 хвилин надходить відповідь, вона дякує. Я негайно запрошую її повечеряти. За 20 хвилин вона повідомляє, що ходити на побачення з батьками учнів – погана ідея. Іншими словами, не зараз, можливо, колись потім». У середу дощі ми багато разів грали в брудний гольф у негоду. Та сьогодні Алан відмовив через стан поля. олд трійко сьогодні зачинений. Мені не спиться, я нудьгую. Хвилюсь за Тадеу і Дуга Ренфро, і мене заводять невиразні перспективи здобути міс. Тарант. Сонний не йде, тож беру парасолю і чимчикую чекую вішак. Пізна ніч я прогрив по 10 баксів за гру в дев'ятку пацанові, якому на вигляд не більше 15 років. Я спитав його, чи ходить він до школи, і він відказав іноді. Керлі, спостерігай за нами, і якось, якось миті шепче мені, ніколи його не бачив, неймовірно. На щастя, Керлі зачиняє свій заклад от... Од... В першій годині пацан спорожнів мої кіншені на 90 доларів. Наступного разу уникатиму його. О другій ночі змушую себе заплющити очі і заснути. Глава 14. О четвертій телефонує напарник. Шон Кінг помер від крововиливу в мозок. Готую каву, випиває в темряві, дивлячись униз на спокійне і тихе оцій поресіті. Світло місяця повні відбувається від височених будівель в центрі. Ця трагедія тепер Тадео Запада править за гратами наступні 10 років чи приблизно стільки. Йому 22. Отже, він буде за старим для рингу, коли вийде. За старим багато для чого? Виринає думка про гроші, але на якусь мить. Я інвестував у хлопця 30 тисяч доларів за чверть його професійних заробітків. На сьогодні це загалом 80 тисяч. Крім того, я піднявся на 20 тисяч завдяки ставкам на нього. Тобто, з точки зору грошей, я в хорошому плюсі. Про його майбутні заробитки намагаюся не думати, але вони мали бути значними. Все це зараз виглядає дріб'язковим. Натомість я думаю про його родину, їхнє тяжке життя і про надію, яку він їм дав. Він був їхнім шансом вирватися з лучної життя і насильства. До середнього класу і навіть вище. Тепер вони ще глибше зануряться в злидні, а він таким часом буде скнітиме у в'язниці. Захисту нема. Жодна правозахисна стратегія не зможе його вберегти. Я передивився відео сотні разів. Останню серію ударів було завдано в обличчя Шона Кінега вже тоді, коли бідолага втратив свідомість. Нескладно буде знайти експерта, який скаже, що ті самі удари і стали фатальними. Однак експерт не здат Судовому процесу по цій справі не буде. Посприяти я можу хіба тим, що допоможу збіжтату прийнятної пропозиції. Сподіваюсь лише на те, що це буде десятирічний термін, а не 30-річний, та щось мені подсказує, що це не здійснена мрія». Жоден прокурор у цій країні не відмовиться від можливості посадити такого непересічного вбивцю. Примушую себе думати про Шона Кінга, та я зовсім не знав. Упевнена, його родина пригнічена і так далі, та мої думки весь час повертаються до Тадео. О шостій приймаю душ, одягаюсь і вирушаю до в'язниці. Маю сказати Тадео, що його життя, таке, до якого він звик, закінчилось». Глава п'ятнадцята наступного понеділка ми стадео запати знову в суді. От тільки настрій, тепер зовсім інший. Тепер його звинувачують у вбивстві і завдяки інтернету він став відомим. Здається, дуже небагато людей втримались від спокуси подивитись, як він голіруч убивав Шона Кінга. Як і передбачалось, суддя відмовляє у звільненні під заставу і та забирають. Я двічі переговорив з прокурорами. Маю враження, що сторона обвинувачення налаштована Воєвнича. Убивство другого ступеня – це максимум 30 років. Якщо буде вкладено угоду про визнання вини, вони погодяться на 20. За нашою нікудишньою системою умовно до звільнення він сидитиме найменше 10. Я вже пояснив це своєму клієнту. Він продовжує все заперечувати, ніби досі перебував в тумані. Шкодує за тим, що трапилось, не може нічого пояснити і все ще вірить, що класний адвокат може потягти за потрібні ниточки і витягти його. Це сумний день, але не марний. У просторому відкритому коридорі на виході судової зали цілий натовп припортерів, і чекають вони на мене. Розпорядження про нерозголошення ще не було, то я можу вільно виголошувати звичні несинитниці, до яких захисники вдаються протягом усього процесу. Мій клієнт – порядний хлопець, він просто зірвався, зіткнувшись з несправедливістю. Він дуже засмучений тим, що сталося. Він сліз співчуває сім'ї Шона Кінга. Він віддав би все на світі, аби повернути ті вирішальні секунди». Ми організуємо рішучий захист. Так, звичайно, він сподівається повернутися в бойові мистецтва. Він допомагав своїй бідній матері підтримувати сім'ю і всю велику родину. Глава 16. Завдяки неоціненній роботі Гаррі і Гаррі, завдяки судді Семпсону, який вмовляє адвокатів сіті щоразу, як вони наближають до його судової зали, цивільна справа просувається надзвичайно швидко. Ми тут на перегонах, яких нам не виграти. Я вболів би слухань по цивільному позову Дуго Ренфро у переповненій судовій залі до початку його кримінальної справи. Проблема в тому, що норма невідкладного розгляду для кримінальних справ у нас діє, а вільних – Ні, теоретично кримінальна справу має передано бути до суду упродовж 120 днів від відсунення обвинувачення у іншому разі відхилено. Тому що від таких справ часто відмовляється адвокат захисту, адже для підготовки необхідно більше часу. Для цивільних справ такого правила немає, тож вони часто затягуються на руки. У моєму ідеальному сценарії ми спочатку завершимо цивільну справу, отримаємо гучний вердикт, який потрапить у перші рядки новин, і що найважливіше вплине на майбутніх присяжних у кримінальній справі. Преса ніяк не насититься розгромом у домі Ренфро, і я смакую можливість на цьому світі збити пиху скопів, коли вони виступатимуть як свідки. Якщо кримінальна справа пройде першою, і якщо Дуга Ренфро визнають винним, то виграти цивільний позов буде набагато складніше. Він не зможе виступати свідком, оскільки буде засудженим. Суддя Семсон розуміє це і намагається допомогти менш ніж за три місяці після провальної справи операції спецпризначенців, він наказує 7 8 копам з'явитись в його кабінеті, щоб я їх допитав. Жоден суддя, ні федеральний, ні будь-який інший, ні за що б не погодився на окремий допит, це було б нижче його гідності, але щоб задати тон і продемонструвати копам та їхнім захисникам своє вкрай підозріле ставлення, суддя Семсон розпоряджається провести допити на його території в присутності його судового клерка і його слідчого. Це напружене змагання доводить мене до краю. Я починаю з лейтенанта Чіпа Сумерола, керівника загону «Спецпризначення». Я запитую його про досвід, підготовку та участь у вторгненнях в інші домівки. Свідомо тримаю занудно, надокучливо і незворушно. Це лише допит, мета якого отримати свідчення під присягою. Використовуючи карти, фото і відеоматеріали, годинами розбираємо справи ренфро. На допит усіх восьми копів іде шість повних днів. Зате тепер їхні свідчення є в протоколі і вони не зможуть змінити свої байки ані вкрити. Кримінальному, ані в цивільному процесі. Глава 17. У суді сімейних справ я побував усього раз, коли довелось відповідати за власні гріхи. Я під долом пістолета не займаюсь розлученням чи всиновленням. Джудіт навпаки заробляє на життя в огидних війнах справ про розлучення цієї території. Сьогодні його честь такий собі Стен Ліліф. Дратівливий, досвідчений і давно до всього байдужий. Джудіт представляє свої інтереси сама, я також. На таку подію вона притягла Аву, єдину сьогодні глядачку, яка сидить у такій короткій спідниці, що коротше вже просто нікуди. Помічає, що суддя Лів розглядає її і явно насолоджується побаченим. Оскільки ми обоє адвокати і самі представляємо свої інтереси, суддя Лів відступає від формальності і та дозволяє нам просто сидіти і говорити, наче ми в арбітражному судді. Однак протокол ведеться, стенографіст усе фіксує. Першою виступає Джудіт, розказує, що я найгірший батько на світі, був повів сина на кейдж файтінг а потім через чотири дні старчіру перше встряв у бійку в школі. Словом, очевидно, що я зробив його монстром. Суддя Лівбур моситься, мовляв, це просто жахливо. Джудіт, задіючи всю свою театральну майстерність, заявляє про необхідність повністю припинити права на відвідування, щоб дитина більше ніколи не потрапила під мій вплив. Суддя Лів коротко зиркає в мій бік. Немов питаючи, вона збожеволіла. Та ми тут не заради пошуку справедливості, а заради шоу. Джуді та розгнівана матір. І тепер вона вкотре притягла мене до суду. Моє покарання – це не втрата прав на відвідування. Зовсім ні. Радше це клопіт мати справу з нею. Вона не дозволить себе зневажати. Вона захистить дитину за будь-яку ціну». Я з місця викладаю свою версію цієї історії, нічого не прикрашаючи. Вона демонструє копію газети з її сином на першій шпальті. Таке приниження він міг зазнати серйозних травм. Суддя Лів ось-ось задрімає. Вона запрошує експерта, дитячого психолога, доктор Сала Баржінка. Ясна річ, інформує суд, що вона поговорила зі старшером про власне годину. Говорили про кейдж і бійку на майданчику. І тепер вона дотримує. Тому ці думки, що крива сцена, свідком якої став Старчер, перебувачий під моєю відповідальністю, завдала йому згубного вплива і заохотила самому почати бійку. Джудіт здається, настільки затягнути ці свідчення, що суддя Лів ледь не впадає в коматозний стан. Переходимо до перехресного допиту. Ви одружені? Починаю я. Так, у вас є син або сини? Так, двоє хлопчиків. Ви коли-небудь водили когось із них на змагання з боксу, боротьби чи кейдж -вайтенгу? Ні. Чи якийсь із ваших синів коли-небудь вступав у бійку з іншою дитиною? Ну, гадаю, коли вступали в бійки, але, напевно, сказати не можу. Факт її відмови від відповіді на запитання доволі промовистий. Суд. Дялів хитає головою. Ваші сини коли-небудь бились між собою. Не пригадую, не пригадуйте. Але ж ви, любляча мати, ви приділяєте увагу своїм синам, як мога більше уваги. Хочеться вірити. То що, ви дбаєте про них так, що є сили. І ви не можете пригадати жодного випадку, коли один з них потрапляв у бійку. Ну ні, принаймні зараз. Що ж, у мене більше немає запитань. Кидає погляд на суддю, він розчарований, але стає помітно веселішим, коли місце за трибуною займає наступний свідок. Це Наомі Тарант, вчителька старчера, вона в обтислій сукні і на підборах. На момент, коли вона присягається, казати правду, старий суддя Ліфт остаточно прокидається, та я також. Шкільні вчителі терпіти не можуть бути залученими до суперечок про опіку і відвідування. Наомі не виняток, хоч вона і знає, як діяти в цій Ситуації. Ми впродовж місяця обмінювалися електронними листами. Вона все ще не погоджується на вечерю, але успіхи в мене є. Вона підтверджує, що старчер ніколи не демонстрував жодної схильності до насильства. До того ж, до того випадку, через кілька днів після першого походу на кейдж Вона описує інцидент на спортмайданчику, не подаючи його як сутичку чи бійку. Просто двоє хлопчісюк не порозумілись. Джудіт викликає як свідка не для пошуку істини, а щоб продемонструвати Наомі, а зараз і всім іншим, що вона може притягти їх до суду і зацікувати. На перехресному допиті на Омі доводиться визнати, що кожен нормальний хлопчик, якого вона вчила, раніше чи пізніше потрапляв у будь-яку бійку на спортивному майданчику. Вона проводить на місці свідка 15 хвилин, а коли суддя Лів відпускає її, то стає трохи засмученим. У заключеному слові Джудіт, повторюю сказане раніше, і рушуче вимагає припинити всі права на відвідування. Суддя Лів прохолодно її перебуває. Але що батька, лише 36 годин на місяць, це і так уже небагато. «Дякую, – кажу я, – досить уже соромить мене Джудіт. Перепрошую, – суддя дивиться на мене. Пане Руд, чи погоджуєтесь ви не водити дитину на кейдж а також намагання з боксу і боротьби?» Так, я обіцяю, чи погоджуєтесь ви також навчити дитину, що обійка не найкращий спосіб урегулювання суперечок. Так, обіцяю. Він переводить погляд на Джудіт і виголошує. Ваше клопотання відхилено. Ще щось. Джудіт якусь мить вагається, тоді каже. Що ж, доведеться мені подавати апеляцію. Ваше право погоджується суддя і стукає молотком. Слухання завершено. Глава 18. Слухання у кримінальній справі праві дуга Ренфро починається в понеділок уранці. Судова зала повнісінька потенційних присяжних. Доки судові пристави проводять і розсаджують їх, адвокати зустрічаються в кабінеті шанованого Райера Пондера, одного із кращих головучих суддів, у якого плечима десятирічний досвід роботи в нашому кружному суді. Як завжди, у перший день слухань у вагомій справі атмосфера напружена, усі знервовані до краю. Адвокати мають Такий вигляд, ніби всі вихідні очі не склепіли. Сидимо довкола великого столу, з'ясовуємо певні попереді моменти. Коли завершуємо, суддя Пондер звертається до мене. Я хотів прояснити це, пане Руд. Штат пропонує угоду, за якою ваш клієнт визнає провину в тяжкому проступку задля пом'якшення покарання, і його не буде засуджено до тюремного строку. Він вийде вільним. У відповідь він погоджується відмовитись від цивільного Позову проти Сіті і інших відповідачів. Правильно, правильно, сер, і він відмовляється від цієї угоди, правильно внесемо це в протоколи. Дуга Ренфро виводять з кімнати, свідків і проводять до кабінету судді. На дуго відтеремний вовняний костюм. Біля соро... Біла сорочка, темна кроватка. Він одягнутий краще від будь-кого в цьому кабінеті, за винятком хіба що мене. Він стоїть прямо, гордовито і випростано, Старий солдат готовий прийняти бій. Від вторгнення поліції в його дім минуло 10 місяців і хоч він помітно постарів, його рани встигли пригоїтись і він тримається упевнено. Суддя Пондар приводить його до присяги говорити правду. Пане Ренфро, каже суддя, Пропоную вам угоду про визнання провини письмову. Чи читали ви її, чи обговорили її зі своїм адвокатом. Так, сер. І ви усвідомлюєте, що, прийнявши цю угоду про визнання провини, ви уникаєте цих слухань, вийдете з вільці, вільною людиною, не боячись потрапити до в'язниці. Так, я розумію це, але не визнаю ніякої провини. Поліція вломилась до мене додому і вбила мою дружину. Їх не буде звинувачено, а це неправильно. Я спробую швидше шанси в жорі. Він кидає сповнене огиди погляд на прокурора і знову повертається до судді Пондера. Досвідчений прокурор на ім'я Чак Фіні ховає обличчя за якимись документами. Фіні непоганий хлопець, на його місці він опинився не з власної ініціативи. Його проблема банально проста. Хватський коп отримав поранення в ході проваленої операції, а в законі чорним по білому написано, що людина, яка в нього стріляла, винна. Це поганий закон, написаний немудрими людьми, а зараз Фіні змушений забезпечити його дотримання». Він не може просто взяти і зняти обвинувачення. Йому в потилицю дихає поліцейська спільнота. Тут варто згадати про Макса Манчині. Макс – головний прокурор Сіті. Його призначив мера, а міська рада схвалила таке призначення. Цей гучноголосий, пишномовний імпульсивний чоловік, який досяг значних успіхів, що правда в чому саме, достеменно невідомо. Він любить телекамери так само сильно, як і я. Він зниме будь-кого, хто стане йому на заваді, аби лише вирватися вперед». У судовій залі він хитрий, підступний, хизується своїм рівнем доведення провини. 99% так само, як і будь-який інший прокурор в Америці. Оскільки він бос, то може маніпулювати цифрами, тож він має тверді докази на підтвердження свого 99% рівня доведення провини. Зазвичай в настільки гучній справі, як справа Дуга Ренфро, яка гарантовано потрапить на перші шпальти і у прямі включення Ренковського, у вихідних і вечірніх ефірів Макс причепурився і сконцентрував би на собі увагу. Однак цей випадок небезпечний і Максу про це відомо. Усім про це відомо. Копи припустились помилки. Ренфро жертва обвинувальний вирок малоймовірний, А якщо вже існує щось, чим Макс не може ризикувати, так це не доведення обвинувачення. Тому він ховається, навіть не писне, зі свого прокурорського офісу. Я впевнений, він отирається десь поблизу, поглядає на всі ці камери і завмирає всередині. Проте Макса за всі слухання ми і так і не побачимо. Натомість він зіпхнув усе на Чака Фіння. Глава 19. Ображ... Присяжних обираємо протягом трьох днів. Очевидно, що всі 12-р чимало знають про справу. Я замислювався над стратегією клопотання, про перенесення слухань і все інше, але відкинув її. Для цього було б кілька причин. Одна стосувалась закону, а інша – винятково самолюбства». Перша багатьом людям у цьому місті вже у печінках сидять копи з їхніми брутальними методами. Друга тут всюди, телекамери і репортери, і це моя стихія. Та все ж найбільшу вагу має бажання мого клієнта, щоб його справу розглядали присяжні його співвітчизники. У переповненій судовій залі суддя Понтер оголошує, «Пані та панове, присяжні, ми починаємо це слухання зі вступних промовин». Першим промову виголосить адвокат штату, пан Фіні, тоді адвокат захисту, пан Рут. Застерігаю, нічого із того, що ви невдовзі почуєте, не можна вважати доказами. Докази можна почути лише з одного джерела, а саме з у цього місця, пане Фіні. Прокурор урочисто піднімається зі свого місця за столом-столом, за яким повно помічників прокурора і непотрібних асистентів. Це щоб продемонструвати силу закону, спроба справити на присяжних враження серйозності справи проти дуга Ренфро. У мене стратегія інша. Ми з дугом сидимо самі, тільки вдвох. Двоє маленьких людей проти безмежних ресурсів влади. Стіл захисту виглядає практично порожнім порівняно з тілою армії столом по той бік проходу. Заради таких сцен, Давид проти Галіафа, я й живу. Чак Фінні невимовно нудний, він починає промову за Могильним. Пані та панове, це трагічний випадок. Та годі тобі, Чаку, не взет це найкраще, з чого ти спроможний. Фінні не в захваті від цієї справи, та він навіть не думає махнути на все це рукою. Надто багато людей. За усім цим стежать надто високі ставки. Тепер, коли пролунав сигнал до початку, гра почалась. І мита гри – не правосуддя. і з цієї миті й темиться лише про перемогу. Йому чудово вдається описати небезпеки роботи поліцейського. Тим паче в наш час – час збройних нападів, сучасної зброї, наркобанд і тероризму. Сучасні полісмени самі часто стають мішенями, жертвами надзвичайно небезпечних бандитів які нас не вважають офіційну владу. Довкола нас війна з наркоторгівлею, тероризмом і ще малою кількості негативних явищ, тож наші відважні проохоронці мають усі підстави застосовувати зброю. Саме тому розумні люди, яких ми вибрали для законодавчих актів 6 років тому, вирішили, що людина так, навіть господар будинку порушує закон, відкриваючи вогонь по поліцейських. Вони просто виконують свою роботу. Саме тому Дунух Ренфро є винним з погляду закону. Він стріляв по наших поліцейських і поранив офіцера Скотта Кістлера, досвідченого правоохоронця, який лише виконував свій обов'язок. Фіні робить правильні акценти, і його промова справляє непогане враження. Кілька присяжних кидають на мого підзахисного несхвальні погляди, що не кажіть, він вистрілив у копа. Однак Фіні доволі обережний. Факти не на його користь, незалежно від того, що написано в законі. Він чудово це розуміє і завершує промову вже за 10 хвилин. Рекорд для прокурора. Суддя Пондер оголошує пане Рут від сторони захисту оскільки адвокат захисту у кримінальних справах не часто трапляється, щоб факти були на моєму боці. Але коли вже таке стосується, то не слід вдаватись до тонких натяків. Треба бити ними потужно і швидко, а потім дивитись на результат. Я з найпершого дня вірив, що можу виграти цю справу за рахунок вступної промови. Жбурляю на трибуни свій блокнот і дивлюсь на присяжних, Просто в очі кожному». Першим застрелили його пса. Спайка починаю я. 12-річного жовтого лабрадора, який заснув на своєму місці у кухні. Що такого зробив Спайк, щоб його вбили? Нічого. Просто він опинився в тому місці у неправильний час. Чому вони вбили Спайка? Вони намагатимуться відповісти на це питання однією зі своїх стандартних відмазок, розказуватимуть, що Спайк на них напав так само, як і всі інші собаки, яких вони вбили в ході вторгнень до приватних помешкань. «Посеред ночі. За останні п'ять років, пані й панове, наші відважні спецпризначенці вбили принаймні тридцять невинних собак у цьому місті. Від старих псів до маленьких цуценяток, які не робили нічого надзвичайного». «Подалі мене підводиться Чак Фіння. Протестую ваша честь. Релевантність немає підстав вважати, що інші спецоперації стосуються цього випадку». Повертаюся до судді і ще до того, як він виголошує своє рішення. Додаю. О, стосується, ваша честь, даємо можливість присяжним вислухати, як саме проходять ці операції. Ми переконаємо, що ці копи тільки чекають, щоб натиснути на гачок і стріляти в усе, що рухається. Суддя Пондар піднімає руку. Досить, пане Рут, я відхилю протест, це лише вступна промова, а не докази. Правильно. Та присяжні вже мене почули. Повертаюся до Них. У Спайка не було шансів. Спецпризначенці одночасно виламали передні й задні двері, і вісім озброєних до зубів воївних копів увірвались до будинку Ренфру. На момент, коли Спайк міг підхопити і гавкнути, він уже був мертвий. Застрелений трьома кулями знав півавтоматичної гвинтівки, саме такої, якої озброєні спецпризначенці. І Вбивства тільки почались. Роблю паузу, дивлюсь на присяжних. Очевидно, на декого з них смерть собаки справляє сильне враження, ніж решта подій тієї ночі. Вісім копій, вісім членів загону спецпризначенців, усі споряджені і захищені краще, ніж будь-який американський солдат, який воював у В'єтнамі чи у Другій світовій війні. Бронежилети, окуляри нічного бачення, найсучасніша зброя, навіть чорна маскувальна фарба на обличчях для кращого ефекту. Але навіщо чому вони там опинились? Я міряю кроками підлогу, ходжу туди-сюди перед боксом присяжних. Кидаю погляд на глядачів. Усі місця зайняті. Помічаю шефа поліції в першому ряду. Він дивиться на мене з ненавистю. Зазвичай у будь-якій справі, яка стосується поліції, вони розсаджують у перших двох рядах зо два десятки копів у поліцейській формі, щоб вони сиділи склавши руки і присяжних поглядами. Однак суддя Пондер на це не пішов. Я подав клопотання не впускати до судової зали копів у формі, і він його задовольнив. Восьмеро хлопців-спецпризначенців перебувають у кімнаті свідків і всього цього не бачать Причина неприємностей – сусідський хлопець, проблемна дитина, найм'я Ланс 19-річний нероба Ланса цілком можна назвати безробітним та ніяк не зайнятим Він заробляв чималі гроші незаконно, продаючи наркотики, переважно таблетки екстазі він був достатньо розумним. Аби тинятися по вулицям, тож Ланс використовував інтернет. Але не той інтернет, який ми з вами знаємо. Ланс жив у каламутному забороненому світі Дарквебу, місця, про яке не знають ні Гугл, ні Яху, ні будь-який інший відомий пошуковик. Два роки Ланс купував і продав таблетки через Дарквеб, а ж тоді виявив, що бездротовий роутер Енфро не був захищений. Для такого тямовитого хлопця Кланс під'єднатись було нескладно. Цілий рік Кланс купував і продавав екстазі, використовуючи бездротову систему Renfro, А вони, ясно річ, і гадки про це не мали. Однак, наша справа не стосується обігу наркотиків, тож не дайте ввести себе в оману. Йдеться про гігантську помилку нашого департаменту поліції. Слідчі Штату, які підбирались до онлайн-наркоторговців, натратили на IP-адрес Ренфро. Не маючи інших доказів, фактично не проводячи розслідування, вони взялись готувати засідку. Вони отримали два ордери. Ордер на решту Гаренфро і ордер на обшук його будинку. Тут в мене пауза і я відбиваю ковток води. Я ще ніколи не чув такої тиші в залі. Усі Погляди прикуті до мене, усі вуха ловлять кожне моє слово. Повертаюсь до боксу присяжних, спираюсь на трибуну, ніби веду безтурботну бесіду із власним дідусем. А тепер згадаймо минулі дні. Не такі вже й давні згадаймо часи, коли роботу поліцейських виконували копи, які знали свою справи, які знали, як поводити злочинцями. Часи, коли поліцейські пам'ятали, що вони поліцейські, а не морські котики. Так от тоді, пані й панове, ордер на арешт був би виконаний. Кількома поліцейськими, які під'їхали б до будинка пана Ренфро, у прийнятий час позвонили по двері, увійшли в дім і повідомили б йому, що його заарештовано. Вони подягли на нього кайданки, вивели і зробили б це надзвичайно професійно. Інші кілька поліцейських з'явились без із ордером на обшуки і вилучили б комп'ютер пана Ренфро. За кілька годин поліція б зрозуміла свою помилку, вони б довго вибачались перед паном Ренфро і відвезли б його додому. А потім би повернулись до свого розслідування. Порівняйте те з тим, що коїться тепер. Тепер, принаймні, у цьому місті і за цієї влади поліція зненацька серед ночі нападає на звичайних законослухняних громадян. Поліція стріляє в них і в їхніх а коли виявляється, що штурмом узято не той будинок, вдається до брехні і покривання видних. Знову тривала пауза. Я обходжу трибуну, поглядаю геть на непотрібні мені нотатки і знову переводжу погляд на присяжних не можу сказати, що хтось із них дихає. Пані і панове, ми в цьому штаті маємо недосконалий закон, згідно з яким власник будинку, такий як Духонах Ренфро, який відкриє огонь чи по правоохоронцю. і навіть якщо поліцейський увірвався не в той будинок, автоматично стає винним. То навіщо морочитись цією справою? Чому хтось просто не прочитає статут і не повідомить пану Ренфро, що він відправиться заграти на наступні 40 років? Що ж, це тому, що немає Має поняття, як автоматична провина. Саме тому в нас є присяжні, і вам належним чином слід вирішити, чи знав Дунг Ренфро, що робив, чи знав він, що в його домі поліція. Коли він кинувся в коридори і побачив рух селоїдів темряві, про що він подумав? Я скажу вам, він перелякався. Він був переляканий, що якісь небезпечні злочинці вломились до його оселі і почали стріляти. І що найважливіше, він знав, що то були офіцери поліції. Якщо він не знав, його не може бути визнано винним. Це ж могли б бути і не офіцери, поліції, хіба ні. Для чого копам заходити в його будинок, якщо він зробив нічого незаконного? Чому вони заявились у третій ранку, коли всі спали? Чому не постукали в двері, не натиснули кнопку дзвінка? Чому вони вибили передні і задні двері? Чому, чому, чому поліцейські не можуть поводитись настільки обурливо? Чи можуть? Глава 20. Перший свідок – впливовий посадовець поліції штату. Звуть його Раскін і його запрошують до трибуни розпочати. Неможливо обґрунтувати дії поліцейських тієї ночі, коли вони вдерлись до будинку Ренфро. Фіні ставить прямі надмірно від репетиції і передбачувані питання, заглиблюючись у тему небезпечного розквіту наркотогівлі в інтернеті, тривожного зростання кількості підлітків, які купують і продають наркотики і таке подібне. Я повсяк підхоплю зі словами «Ваша честь, я протестую» на підставі релевантності, як стосуються ці свідчення Дуга Ренфро. Після того, як суддя Пондер тричі відхиляє мої протести, він починає розчаровуватись. Фінні це відчуває і не зупиняється. Вони переходять до занудної докладної оповіді про заходи поліції штату, спрямовані на виявлення в інтернеті торгівців наркотиками. Загалом їм це вдається. Вони упіймали близько 40 осіб в нашому штаті. Хіба ж вони нерозумні копи, чи вбили ще когось? Вигукує, я, перше запитання, кидаючись у перехресний допит, який обіцяє бути тривалим. Розпитую Раскінна про інші арешти, чи залучали загони спецпризначенців до виконання орденів, чи інші вторгнення в домівки також відбуваються о третій годині ранку, чи мали інші підозрювані собак. Чи Відправляли ви танки. на середині перехресного допиту змушую його визнати, що всім відомо вже кілька місяців, як вони увірвались не в той будинок. Його небажання не визнавати помітно підриває довіру до нього. За дві години я виставляю Растінка, Раскіна цілковитим дурним, який понад усе прагне втекти геть з трибуни свідка». Я можу поводитись як безсовісний покидьок, коли моїм клієнтам загрожує смертна кара. Дайте мені безвинну людину, і я ж випромінюватиму зарозумілість і зверхність. Я це розумію, тому відчайдушно намагаюся справити враження, хоча б на присяжних, що насправді я вже не такий поганий. Насправді я й не переймаюся тим, чи ненавидять мене, аби лише ненавидіти мого клієнта. Але, представляючи таку святу людину, як дух, Ренфру, я просто змушений говорити палко та необразливо. З недовірою до органів юстиції, але достатньо переконано. Наступний свідок Чіп Сумевол, керівник операції лейтенант місцевої поліції. Його запрошують із кімнати свідків, приводять до присяги говорити правду. Як завжди він одягнутий форму з усіма значками і медалями, які в нього є. Повний однострій з регаліями і відзнаками тільки безслужбового пістолета і наручників. Цей зухвалий тип з гордою поставою, міцними руками і короткою стрижкою. Ми перекинулись кількома словами, коли він додав переднє свідчення, і я дивлюсь на нього так, ніби він уже бреше. Фінні ставить запитання, отримуємо вже звічні оповідки. Вони докладніше зупиняються на його всебічній підготовці і досвіді на його славних досягненнях. Методично проходять по епізоду з Ренфро. Він надзвичайно майстерно перекладає відповідальність на інших неодноразово що лише виконував накази. Таке відчуття, що вся судова зала чекає, щоб я просто таки розчавив його перехресним допитом, і мені доводиться себе контролювати. Починаю з коментарів щодо його однострою, який він гарний і професійний, і як часто він його надягає, що означає деякі з медалей. Тоді прошу його описати однострій, який на ньому був в ту ніч, коли він вірвався у двері будинку «Ренфро» кожен елемент одягу і спорядження, кожну річ від чобіт зі сталевими носками і до бойового шалому ми обговорюємо кожну деталь. Питаю про напівавтоматичну гвинтівку Геклер эндкорг МП-5, створену для ближнього бію і в найкращу на світі. Гордо додає він, питаючи, користувався він нею тієї ночі, і він каже, що так. Допитав, чи не він, зробив постріли, які вбили Кіті Ренфро. Він заявляє, що не знає. Було темно, все було швидко, полетіли кулі, поліцейські прийняли вогонь. Походжаючи по стовій залі, дивлюсь на дуга. Він затулив обличчя руками. Ніби знову переживає те нічне жахіття. Кидаю погляд на присяжних. Деякі не вірять власним очам. «Ви, кажете, було темно, офіцера, але ж були споряджені кулярами нічного бачення. Чи не так?», так. Його добре підготували, тож відповідає він максимально лаконічно. А вони створені для того, щоб давати можливість офіцерам бачити в темряві. правильно? Так, гаразд, тоді чому ви не бачили в темряві? Відповідь очевидна. Він трохи вагається, але він міцний горішок намагається ухилитись. Ні, я ж кажу, все було так швидко. Поки я зміг зорієнтуватись, вже пролунали постріли, і ми стріляли у відповідь. І ви не побачили Кітті Ренфру в кінці коридору навіть? 30 кроків, одягнуті в білу піжаму. Ні, я її не бачив. Невтомно допитуюсь у нього про те, що він бачив і що мав бачити. Витуснивши з цієї теми, все що можу, знову повертаюсь до теми поліцейської процедури. Хто дозволив залучити спецпризначенців? Хто був в кабінеті в момент прийняття рішення? Чи вистачило йому, чи комусь іншого здорового глузду сказати, що, можливо, в такій операції не було необхідності? Чому ви відклали початок до 3 години ранку, коли було так темно? Що спонукало вас, повір? Я? Що дух Ренфру був аж самим таким небезпечним. Він починає губитись, втрачає самовладання, дивиться на Фіні в пошуках підтримки, однак той нічим зарадити не може, кидає погляд на присяжних і не бачить нічого, окрім недовіри. Я напосидає, викриває всі безглуздя їхніх процедур. Говоримо про їх підготовку і спорядження. Мені вдається долучити до судового розгляду танк і суддя Пондер дозволяє мені показати присяжним збільшене його фото. Справді веселощі починаються тоді, коли я отримую дозвіл звернутись до інших провалених операцій. Сумерал брав участь у двох попередніх випадках наддміром застосування сили, і я розпитую його про ті епізоди. Час від часу він червоніє, час від часу пітніє. Нарешті о 18-тій після того, як Сумерол провів за трибуною 4 в години, суддя Пондар чекавиться, чи я закінчую. Ні, сер, я тільки почав. Відповідаю з непідтромною бадьорістю, не відриваючи погляду від Сумерола. Я такий заряджений, що можу продовжувати хоч до опівночі. Дуже добре. Що ж, оголошую перерву до 9 години ранку. Глава двадцять перша. У п'ятницю рівно о дев'ятій ранку заводять присяжних суддя. Пондер вітається з ними, викликають офицера Сумерла. Він знову стає за трибуну. Зухвалості в ньому поменшило, та вона не зникла зовсім. Будь ласка, продовжуйте перехресний допит пане Рут, каже Пондер. І з допомогою клерку виймає розгортає велику схему будинку Ренфо і першого і дроу поверхів. Прошу Сумерла, яке нака команди розповісти нам, як саме було обрано вісьмох членів команди. Чому вони розділились на дві групи, одна із них на передні двері, друга на задні? Якою була роль кожного з них? Яку зброю мав кожен із них? Хто приймав рішення не дзвонити в двері, а вриватись всередину? Як було відчинено двері, хто саме їх відчинив, хто з копі в першому до середини? Хто вистрелив у спайка і чому? Сумеру не може чи не хоче відповідати на більшість запитань, і зовсім скоро він виглядає цілковитим ідіотом. Він був командиром і пишався цим, але за трибуною він не впевнений у багатьох деталях. Добиваю його дві години, потім беремо перерву. Поки що поспіхом п'ємо каву. Дух розповідає, що присяжні демонструють скептицизм і недовіру, а деякі навіть лють. Вони... Над... Нашому боці, додає він, тож я його застерігаю. Тож мене непокої двоє присяжних, оскільки вони, за відомостями мого старого приятеля, не... І та спорюємо мають зв'язки з департаментом поліції. Ми зустрічалися, щоб випити по склянці на передонні і він каже, що копи покладають на номери 4 і 7. До цього я візьму згодом. Опираюся покутицькувати сумерла протягом сьогодні, дня. Я роблю таке частіше, ніж мав би... У мистецтві ведення прихресного допиту зупинитись, поки виграєш це частина майстерності. Я її поки що не опанував, бо в мене інстинкт добувати таку худобу, як Сумерол, завдавати удару за ударом, поки не знищу остаточно. Гадаю, ви достатньо попрацювали з цим свідком, мудро зазначає дух. Він має рацію, тож я кажу судді, що закінчив із Сумеролом. Наступний свідок Скотт Кіслер, коп, який отримав поранення, судячи з усього, від Дуга Ренфро. Першим, згідно з правилом, його допитує Фінні. Він щосили намагається викликати якесь співчуття. Насправді, а в мене є медичні звіти. Кульове поранення в шию було хіба трохи серйознішим за поверхневе. У бою йому видали б кілька пластирів і відправили назад на передову. Однак прокурору потрібно заробити тут бали. Кислер говорить так, ніби отримав кулю у межі очі. Надто вони все це затягують і врешті ми йдемо на обід. Коли повертаємось до суду... Ви зали Фінні оголошує «Запитання більше немає, ваша честь, пане Рут?» Накидаю знак Кістлера гучним «Офіцери, це ви вбили Кіті Ренфро?» Після цих слів в кімнаті місцево бракне повітря. Фіні зривається на ноги з протестом. Суддя Пондер додає «Пане Рут, якщо ви...» «Ми тут говоримо про вбивство, пане суддя, чи не так?» «Кіті Ренфро не була озброєною, коли хтось вистрелив і вбив її у власному будинку. Це вбивство». Вінні голосно зауважує, не так. Щодо цього існує статут. Офіцери поліції не несуть відповідальності. Може, і несуть, перебиваю я. Та однаково це вбивство. Змахує руками в бік присяжних. Як іще це можна назвати? Троє чиєств. Четверо ствердно кивина, кивають. Будь ласка, утримуйтесь від уживання слова вбивство, пане Руд, каже суддя. Я глибоко вдихаю, так само роблять усі інші. Кістлер виглядає, як людина, яка перед розстрілом повертаюсь до трибуни, пильно дивлюсь на нього і вічливо кажу. офіцер поліції Кістлер, а у що ви були одягнені тієї ночі під час спецоперації? Перепрошую, прошу розповісти, у що ви були одягнені, розкажіть присяжним про що, що було на вашому тілі. Він важко сковтує, а тоді починає перераховувати спорядження зброї, все таке довгий перелік. Продовжуйте, кажу я. Він закінчує словами. Труси, боксери, футболка, білі шкарпетки. Дякую, це все так. Ви впевнені? Так, абсолютно впевнені. Так, впевнений. Я впираю в нього погляд, ніби він підступний брехун. Тоді підходжу до стола з речовими доказами і знаходжу велику кольорову фотографію Кіслера на ножах у момент, коли його заносили в швидку. Його обличчя чітко видно. Оскільки фотографію вже було представлено як доказ, подаю Кіслеру і уточнюється ви. Він спонтеличено розглядає її і каже це я. Суддя дозволяє мені передати фотографію присяжним. Вони не поспішають, вивчають зображення, тоді я забираю фотографію. Тепер офіцери поліції Кістлер, оскільки на цій фотографії ви, що таке оце червоне на вашому обличчі? Він з полегшенням посміхається, все дуже просто. А, оце, це просто чорна маскувальна фарба, відома також як бойовий грим, мабуть, по-різному називають. Для чого роблять бойовий грим? З метою маскування. Тобто він справді важливий? Геш, звісно так. Він необхідний для посилення безпеки людини на землі, правильно, саме так. Скільки з восьми офіцерів у вашій команді спецпризначення нанесли на обличчя чорний бойовий грим? Я не рахував, чи всі офіцери поліції тієї ночі нанесли бойовий грим чорною фарбою. Він знає відповідь і розуміє, що я також знаю. Я справді не знаю, каже він. Підходжу до свого стола, піднімаю грубий сто свічень. Упевняю, що Кістлеру це видно. А тепер офіцери поліції Кістлер. Фіні піднімається, ваша честь, я протестую. Він продовжує вживати фразу офіцер поліції. Гадаю, що ви першими її використали, відрізай суддя Понтер. Ви використали її першим відхилено. Ми зрештою встановили, що четверо скопів розмалювалися чорним бойовим гримом, і коли я продовжую, кіслер виглядає дурновато, ніби підліток, який бавиться кольоровою крейдою. Настав час для справжніх розваг, тож скажу а тепер, офіцер поліції, Кіслер, ви багато граєте відеоігри? Так. Фіні знову на ногах. Протестую вашу честь, релевантність. Відхилено різко кидає його честь, навіть не глянувши на прокурора. Судді Пондеру вже помітно набридає поліція зі своєю брехнею і вивертами. Ситуація повністю наша. Для мене це велика рідкість. Я достеменно не знаю, як з ним бути. Прискорити все і передати справу присяжним, поки що вони на білому нашому боці, чи просуватись поволі, набираючи всі можливі бали. У набиранні балів чимало приємного. До того ж інтуїція мені підказує, що присяжні повністю на моєму боці. І насолоджуються цією катастрофою поїзда. У які саме відеоігри вам подобається грати? Він називає кілька безневинних летних дитячих ігор і знову має вигляд п'ятикласника переростка. Вони з фіні... Усвідомлюють, що на них чекає І намагаються пом'якшити удар Така поведінка Кістлера Справляє ще гірше враження Скільки вам років, пане Кістлер? 26 усміхається він Нарешті, даючи чесну відповідь І ви досі граєте в ігри? Ну так, сер, ви фактично Провели тисячі годин, граючи в Відеоігри, правильно, мабуть І одна з ваших улюблених Смертельна атака 3, правильно У мене в руках і освічення Грубий стос паперів, у якому мені вдалення Дивилося віднайти факт, що він захоплюється відеіграми ще в дитинстві і любить їх досі. Мабуть, так, каже він. Відкидає стосі освічень, ніби він отруєний. Добре, а чи не ви засвідчили під присягою, що грали у смертельну атаку 3 впродовж останніх десяти років? Так, сер, я переводжу погляд на суддю Пондера і звертаюсь до нього. Ваша честь, я хотів би продемонструвати присяжним ролик зі смертельної атаки 3. Фінніш але ні, ми цілий місяць щодо чого сперечалися, Пондер утримується від прийняття рішення щодо цієї миті. Нарешті він каже Я заінтригований, нумо, подивимось. Фіні роздратовано жбурляє записник на стіл. Пондер гаркає "Досить цієї театральщини, пане Фіні, сідайте. Рідко буває, щоб суддя пристав на мій бік, тож не знаю, як поводитись. Поки зі стелі опускається екран, освітлення в судовій залі тьм'яніше. Технічний працівник підготував п'ятихвилиний ролик з відеогри. За моїм розпорядженням, він додає гучності і присяжних вражає раптова поява зображення габаритного солдата, який висаджує двері, і тоді, як на задньому подвір'ї, гримить вибух. Тварина схожа на собаку, але сяючими зубами і величезними кіхтями ки наш герой стріляє в неї. Злодії вигулькують у вікнах і у дверях, та він всіх вбиває на повал. Кулі хвитно розлітаються і рикошетять. Тіла розриваються на клапті крові по коліно. Люди вирощать, стріляють і драматично вмирають. І за дві хвилини перегляду ми набачились вдосталь. Через п'ять хвилин уся сюдова зала потребує перерви. «Екран вимикається, освітлення яскравіше. Свердлю поглядом кислоравійний досі за трибуною свідка. А ще вам подобається грати у вторгнення в будинок. Так, він поводить плечима, безпорадно зеркає в напрямку фіні і буркоче, мабуть. Пане суддя, невже це справа косується? Встає Фіні, суддя з лікті, готовий до розвитку. Що ж, як на мене, дуже стосується, пане Фіні, каже суддя, запускайте запис. Освітлення тьмяніше, і протягом трьох хвилин ми дивимось подібний безглуздий хаос і кров. Якби я застав старчера грою в цей непотріб, здав би у спецлікарню. У якийсь момент присяжний на номер вісім голосно шепоче. Господи милосердний, спостерігаю за ними, поки вони з відвертою гидою дивляться на екрану. Коли відео закінчується, змушую Кіслера визнати. Його також до вподоби гра під назвою наркопритон спецоперація. Він визнає, що у копів є роздягальня в підвалі департаменту поліції, завдяки платникам податків і обладнана телевізором з плоским екраном діагоналі 54 дюйми. Хлопці заради розваги збираються там у перервах між маневрами відділ спецперезначення і влаштовують турніри з відеоігор. Слово за слово витягаються свідчення Скітлера під жалюгідні протести Фінні. Тепер він не Хоче про це говорити, і тим погіршує власне становище, і становище обвинувачення. Коли я з ним закінчу, його знищено і дискредитовано. Сідаю, кидає погляд на залу, шеф поліції пішов, воно і на краще. То ваш наступний свідок, пане Фінні, питає суддя Пондер. На Фінні дивити шкода прокурор більше не хоче викликати жодного свідка, усе чого він хоче сісти на найближчі потяги з міста. Він поглядає в блокноти і оголошує. Офіцер Бойд. Бойт тієї ночі вистрілив сім раз. У 17-річному віці його було засуджено за водіння в нетверезому стані. Однак згодом йому вдалося зняти судимість. Фінні невідомо про водіння в нетверезому стані, а мені відомо. У 20 Років Бойт з ганьбою звільнили з армії. Коли йому було 24, його дівчина подзвонила в 911 і поскарчилась на домашнє насильство. Усе це було зам'ято, не висунуто жодних обвинувачень. А ще Бойт відзначився у двох інших провалених спецопераціях, і він захоплюється тими ж відеоіграми, яким часом приділяє стільки уваги Кіслер перехресний допит Бойда цілком може стати видатним моментом моєї юридичної кар'єри. Раптом суддя Пондер оголошує, "Йдемо на перерву до 9:00 ранку понеділку. Я хочу бачити юристів у своєму кабінеті, глава 22". Щойно зачиняються двері, суддя Пондер впивається у фіні поглядом і гарчить: "Ваша справа відстій ми судимо не ту людину. Бідолашний Фіні це знає, але в голос погодитись не може. Він взагалі в цей момент не може нічого сказати в голос. Суддя питає прямо. Ви плануєте усьох вісьмох спецпризначенців запросити за трибуну свідка? На цей момент відповідь ні. Витискає з себе Фіні. Чудово підхоплюю я. Тоді викличу їх як свідків проти лежної сторони. Я хочу, щоб усі восьмеру постали перед присяжними. Суддя дивиться на мене із жахом. Я маю повне право так вчинити, і вони про це знають. Минає кілька секунд, поки вони уявляють кошмар, в якому решта шість іграшкових солдатиків постають перед присяжними, і я топчу їх як безумець. Суддя Пондер звертається до Фінні. Ви ж замислювались про зняття обвинувачення? Звісно ж ні, Фінні може деморалізований, але він все ще прокурор. Взагалі у кримінальній справі суддя має право вилучити докази штату і винести вердикт на кордональний когось обвинуваченого, таке трапляється рідко. Однак у цьому випадку статут твердить, будь-яка людина, яка стріляє в полісмена, коли він заходить в його, його чи її дім, незалежно від того, за правильною адресою з'являється поліцейський чи захибною, винна у замаху на вбивство офіцера. Це поганий статут, непродуманий, жахливо написаний. Однак на думку судді Пондера цей статут не дозволяє скористатись можливістю закрити справу. Чекаємо остаточного вердикту. Глава двадцять третя. За вихідні один із шести спецпризначенців, які залишилися, потрапляє до лікарні і не може свідчити. Один просто зникає. На те, щоб знищити інших чотирьох, у мене йде півтора дні. Нам присвячують перші шпальти, а департамент поліції ще ніколи не потрапляв у настільки кепське становище. З усіх сил насолоджуюся чи цим славним моментом, навряд чи ще коли-небудь це трапиться. В останній день свідчень зустрічає з сім'єю. Ренфро. За раннім сніданком. Тема розмови, чиї має свідчити дук. Присутні троє його дорослих дітей. Томас, Фіона і Сюзана. Вони бачили весь процес і не мають сумнівів, що присяжні не визнають їхнього батька винним, незважаючи на те, що там твердить якийсь статут. Першою, не пояснює найгірший сценарій Фінні. Фінні лістиме йому в душу під час прихресного допиту і намагатиметься його роздратувати. Він змусить Дуга визнати, що той зробив п'ять пострілів зі своєї рушниці і цілеспрямовано намагався вбити офіцерів. Єдиний спосіб для штату виграти справу, якщо Дух не стримається за трибуною свідка і прозвучить щось таке, чого ми не очікуємо. Сам дух налаштований твердо і наполягає на свідченнях. На цьому етапі будь-якої справи обвинувачений має право свідчити, незалежно від того, якої думки про це його захисник. Вони тиснуть цим на мене. Мої інстинкти такі, як і у будь-якого адвоката у кримінальній справі. Якщо штату не вдалося підтвердити обвинувачення, тримайте клієнта подалі від трибуни. Але духу Ренфро не відмовлятиму. Глава 24 починаючи з розпитування Дуга про його військову кар'єру. 14 років у війську, гордість служити своїй країні, бездоганна служба. Два відрядження до В'єтнаму, одне «Пурпорова серце», Порпорове серце, військова медаль США, і вручають всім американським військовослужбовцям, які загинули чи зазнали поранення внаслідок дій супротивника. Два тижні в полоні і визволення, півдюжини медали, звільнення з почистями. Справжній солдат, а не примітивна подоба. Законослухання...